Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakat. Əz və dəyərli Müsləman bazı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hərbinizə ucaq böyük, onlar əbbimizdən haq təqvası ilə qorxmağı nəsiyyət edirəm. Bugünkü toxunacağımız məsələ təbrikləşmə baharəsindədir. Daha doğrusu, müsəlmanların Ramazan bayramında, qurban bayramında bir-birlərinin təbrik etmələri və sual verilir ki, ümumiyyətlə, yəni şəriyyətimizdə təbrikləşmə forması barid olubmu? Yəni, sünnədə müsəlmanların bir-birlərini bayram münasibəti ilə təbrik etmələri hansı formada barid olub? Və yaxud da cümə günü. Cümə günü müsəlmanlar hər həftə bir yerə toplandıkları üçün cümə namazından sonra cümə mübarəqdir deyə bir kəlimə barid olur mu? Çünki bəziləri qeyd edirlər ki, cümə günü də bayram günü olduğu üçün müsəlmanlar bir-birlərini Cümə mübarək deməyin, Allah'a dua edirəm ki, bu cümə gününü sənin üçün mübarək etsin deməkdir. Yəni Allah taala dua edirsən onun üçün. Yəni cümənin xeyirli, hərəkətli olması üçün. İlk öncə onu bilməliyik ki, dəyərli müsəlmanlar, Aidül Mübarək, yəni bayramın mübarək, yəni bayram sözü yəni şəriətdə, lüğətdə mənası nədir və həmçinin də İslah'ın mənası nədir? Yəni, şəriyyət ona hamısı tərifi qoyub. Yəni, bayram nə deməkdir? Ona görə də id sözü, ərəb sözü olub adə yaudu, yəni qayıtmaq deməkdir. Yəni, qayıtmaq nə mənada? Qayıtmaq o mənada ki, alimlər söyləyirlər ki, hər il və yaxud da hər ay, hər həftə eyni vaxta, eyni saatda insanların bir yerə qayıtmazlarına bayram deyilir. Bayram günü deyilir. Ona görə Şeyxul İslam İbn Teymiyyə Rahimə insanların hər il, hər ay, hər həflə bir yerə toplandıqları bir vaxtdır. Nə zaman ki, müsəlmanlar hər il, hər ay, hər həftə, eyni vaxtda bir yerə toplanılmasın. Məsələn, cümə günə. Hər həftənin 5-ci günü biz bilirik ki, saat 1-də cümə namazıdır və hər saatdə, əlhəmdülə ki, müsəlmanlar o vaxtı məcəddə cümə günü olurlar. Ona görə də şey, İbn Qeym Rahimək deyir ki, Zadül Məad kitabında deyir ki, bu hər həftə tə Olduğu üçün bayram günü sayılır. Və bununla bizə məlum olur ki, müsəlmanların iki yox, üç bayramı vardır. Ramazan bayramı, qurban bayramı və həmçinin də cümə günü. Cümə günü müsəlmanlar üçün nə deyil, Bayramdır. İbn, Arami, İbn Arabi r. Allah deyir ki, hər il şənlik gətirdiyi üçün qaydalan deməkdir. Ona görə də Peyğəmbər s.a.v. biz bilirik ki, Mədiniyə gəldikdə, Mədinə əhlinin bayram keçirdiyini görür. Ona görə də Allah Rasulü ümmətinə, sahabələrinə deyir ki, Allah-u bu iki bayramı bizim üçün daha xeyirlisi ilə əvəz etdi. Mədinədə sahabələrə deyir, Allah-u Teala bu iki bayramı bizim üçün daha xeyirlisi ilə əvəz etdi. Bu da nədir? Qurbanlıq və həmçində e, deməli, Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramıdır. Və, <coughs> və bildik ki, əlhəmdülillə ki, Bayram hər il, eyni vaxtda müsəlmanların, insanların hər ay, hər gün, hər əftə insanların qayətdığı bir şey edilir. Və bayram gününü, əlhəmdirlək ki, müsəlmanlar çalışmalıdırlar ki, öz ailələri ilə, yaxınları ilə bir yerdə gözəl bir şəkildə, sevinçli, xoş keçirsinlər. Çünki müsəlmanın bayramıdır. Necə ki, bu, barədə Ayşə rəcanlar edir ki, bayram günlərin birində, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Habeşlər gəlmişdi və Habeşlər də bilirsiniz ki, nizə və qınc oynadan idilər. Və bu işdə də mahir idilər. Və Allah Resulü onların bu cürdə, yəni qınc oynatmalarını və nizə ilə oyunlar göstərmələrinə qadağan etmədi. Və Ayşə belə deyir ki, mən də Allah Resulundan onlara baxmağı istədim və Peyğəmbər sallallahu ve sellem də mənə icazə verdi. Və Ayşə belə deyir ki, Yəni çinimi, yəni, çənəmi qoydum peyğəmbər alsa eləmin və baxdım, başladım onlara baxmağa. Bu zaman Ömər rəciullah gəlir və onların qarşısına almaq istəyir. Onların qarşısına almaq istəyir, lakin Allah rəsulü sallallahu əleyhi qoymur və deyir ki, burax onları, qoy yahuddələr bilsinlər ki, bizim də bizim dinlədir, asantdır və bizim də bayramımız var. Mən asanlaşdırmaq üçün göndərildim, çətinləşdirmək üçün deyiləm. İbnə Rəcabəhiməhullah deyir ki, heç şübhə yoxdur ki, bayram günlərində Qılınc oynatmaq, liza oynatmaq və s. kimi şeylər nədir, icazəlidir. Hətta ə, digər əhlüsünli imanları bayram günlərində yeyib içmək və səmincli və fərəhli ə, günü keçirməyə, gözəl keçirməyə tövsiyə edərdilər. Necə ki, əhli racıqlar odan gəlib ki, o deyərdik ki, kim nafilə orucunu tutmaq istəyirsə, qoy 4-cü gün, yəni cümə axşamı tutsun, 5-cü gün, yəni cümə günü tutmasın, çünki bu günü yeyib içmək və həmçində zikir etmək günüdür. Mohammad Sirin, e, rahimeullah diyardı ki, kişilər bayram, e, deməli, bayram e, münasibəti ilə cümə günləri öz ailələri üçün, yəni şirniyyatdan qonaqlıq vermələri daha nədir? Daha gözəldir e, bir əməl olaraq. Ona görə də sələflər yəni e, bayram günlərində istər bu Ramazan ayı olsun, istər e, Qurbanlıq bayramı olsun, elhamdülillah biz bilirik ki, artıq Qurbanlıq bayramına çox az bir günlər qalıb, yəni bu günlərdə e, nə edərdilər, e, gözəl bir şəkildə o bayramı nə edə ailələri ilə bir yerdə keçirərdilər. Və sonra burada e, qeyd olunur ki, yaxşı, e, biz bildik ki, bayram, müsəlmanların üç dənə bayramı var, yaxşı, bu bayramlarda təbrikləşmə necə? Ənsı formada bizə sünnədə varid olub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və səhabələri, dörd məsəl imamları bir-birlərini bayram münasibəti ilə necə təbrik edərdilər? Yəni sünnədə bu barədə nə varid olub? Və deyilir ki, deməli bayram təbrikləşmələri böyük bayramlarda bizlərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindən birindən varid olub. Və burada Şeyx Fovzan Əhəfizə e, Allahə sual verirəm. Şeyx Povzanan soruşur ki, Ramazan ayının ayın mübarəkdir. Aid el mübarək. Yəni bu cür nə təbrikləşmə şəriətdə əsli varid olunubmu? Məşəhir deyir ki, Əhəfizə Ramazan ayının gəlməyi münasibəti ilə edilən təbrikləşmələrdə heç bir şey yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazan ayının gəlməsi münasibəti ilə möjdəliyərdi və onları salih əməllər etməyə Təşviq edər, necə ki, bu barədə, hədislərdə varid olub. Allah Rasulü s.ə.v. sahabələrinə deyir ki, ey sahabələr, ey insanlar, sizədir əzəmətli, mübarək bir ay gəlmişdir. Ramazan ayı və yaxud da qurban ayı, yəni zülhicc ayı. Yəni, bu ayda Allah Rasulü sahabələri müjdələyər və xeyri, salih əməllər etməyə onları nə edərdi, gönəldərdir. Ona görə da Şeyh Fogzan deyir ki, Allah-u Teala ayətini zikr edir Yunus surəsində de ki, Allahın niməti və mərhəməti ilə ancaq onunla sevinsinlər. Bu ayın gəlməsi münasibəti ilə təbrik etmək və fərəhlənmək xeyri olan rəqbətə nə deyib, dəlalət edir və sələf Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmi izləyərək, bir-birlərinin Ramazan ayının gəlməsi ilə nə edərdilər? Müjdəliyərdilər. Bir-birlərini müjdəliyər və sevinərdilər. E, deməli, burada, e, Şexlərdən biri deyir ki, qurban və Ramazan ayında təbrikləşmə, yəni sahabələr sual verilər ki, sahabələr bir-birilərin təbrik edərdilər. E, Şex deyir ki, e, sahabələrdən varid olub ki, onlar Ramazan və həmçində qurban bayramı münasibəti ilə bir-birilərindən bu cürlə dua edərdilər. Taqəbəl Allah, minnə və minqun. Yəni bu cürlə dua forması sünnədə varid olub və sonra burada gətirir İbn Teymiyyədən ki, ondan sonrauşulur ki, Eid el-Mubarak, yəni bu cürlə dua etmək, yəni təbrikləşmə, yəni sünnədə varid olubmu, əsli varmı? Və o da deyir ki, bu cür demək daha yaxşı olar. Taqabbalallah minna və minkum. Çünki bunun əsli sünnədə gəlib. Taqabbalallah minna və minkum bu cür təbrikləşmənin əsli sünnədə gəlib sahabelərdə. Necə ki, bu barədə alimlərdən də rivayet olunur. Məsələn, deyir İmam Əhməd Rəhiməhullah, çünki bizis ki, İbn Teymə Rəhiməhullah Və İmam Əhməd Rəhiməhullah deyərdi ki, mən ilk olaraq təbrik etmirəm. Yəni məni təbrik etsələr cavab verirəm. Çünki ilk təbrik etməyə gəldikdə isə bu barədə sünnədə əmr gəlir. Və həmin də Şeyxülislam deyir ki, qadağa da gəlir. Ona görə də İmam Əhməd Rəhiməhullah ilk olaraq təbrik etməzdilər. Lakin kimsə təbrik edərdiz onu qarşılığında təqəbbələllah minnə və minkum deyən bu cümlə ilə təbrik edərdi və İmam Əhməd Rəhiməhullah deyərdi ki, Çünki salama cavab vermək vacibdir. Və sonra Şeyhülislam ibn-i Teymi r.a. deyir ki, hər iki tərəf də bu məsələdə düzdür, doğrusunu isə Allah subhanəmətə alə bilir. Şeyh Hüseymin r.a.dan bu barədə soruşurlar və bayramla təbrikləşmə olarmı və buna dəlil varmı? Cavabında deyir ki, Şeyh Hüseymin r.a. bayramla təbrikləşmə olar və bunun da müəyyən bir forması yoxdur. İnsanların adətində nə təbrikləşmə varsa, onlar etməkdə günah deyil. Və bu sahablərdən də varid olub. Hətta hətta insanlar arasında, yəni görürsən ki, geniş yayılıb ki, insanlar bir-birinə Ramazan münasibəti ilə bayram bayramın mübarəkdir və ya qurban bayramında qurban bayramı mübarəkdir deyə bir-birlərini təbrik edirlər. Və, və şeyxdən soruşurlar ki, bəs qucaqlaşmaq və həmin əl sıxmaq necə? Və şeyx deyir ki, bu şeylərdə də problem yoxdur. İnsanlar bunu ibadət üçün etmirlər. Yəni, bunu sevinç təbrik və bir-birilərinin hörmət naminə edirlər əgər bunda günah yoxdursa. Yəni, bu əməllərdə, bu təbrikləşmədə günah olan sözlər yoxdursa, yəni, əlində içki tutub bir-birini təbrik etmirlərsə, ələxudurlə ki, yəni, burada heç bir günah yoxdur və müsəlmanların Ramazan ayı qurban bayramında bir-birilərinin təbrik etmələri və salih əməllərinin etmələri ilə bir-birilərinin nə müjdələməsi xeyirli olan əməllərdəndir. Yaxşı cümə günü biz. Cümən mübarəqdir və biz bildik ki, müsəlmanın üç dənə bayramı var. Çünki hər həftə müsəlmanlar bir ilə toplanırlar. Hər həftə bir ilə toplanırlarına görə bayram günüdür və cümə günündən sonra müsəlmanların bir-birilərini əli sıxıb, qıcaqlamaları, təbrik etmələri, cümən mübarədə demələri dualır və bu barədə sünnədə bir şey varəd olunmaq xeyir. Əhl-i sünnə imamları deyilir ki deyilir ki, bu barədə nə Quranda, nə də sünnədə heç bir şey varət olmuyor Elhamdülillah biz bilirik ki, Buxarı kimi, Müslüm kimi, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, sünnən əsərləri, səhi kitablarda, səhi hədislər toplusunda cümə babı, cümə bölümü, cümə günün ədəbləri, cümə günün fəziləti. Biz bilirik ki, əl bu barədə geniş şəkildə hədislər var idi. Və biz bilir ki, cümə günü ən xeyirli olan bir gündür. Çünki Adəm əleyhissalam bu gündə yaradılıb. Adəm əleyhissalamın tövbəsi bu gün qəbul olunur və yer üzünə bu günləri endirildi və qiyamət günü də cümə günü qopacaq. Və cümə günün elə bir xeyirli, elə bir saatı var ki, o günü, o saatda kim Allah təalaya dua edirsə, Allah Subhanahu dualarını qəbul edər. Və həm cümə günü ilk saatında məscidə kim gələrsə, sanki bir dəvə qurban kesmiş kimidir. Bu barədə hədislər doludur. Lakin cümə gününün namazından sonra, cümə günü edilən ibadətlərdən sonra müsəlmanların bir-birləri təbrik etməsi, cümən mübarəqdir deyə bir-birləri kimi dua etməsi barəsində bir cədən belə uydurma belə bir hədisdə varid olmamışdır. Amma bayram namazları üçün, Ramazan və Qurban bayramı üçün dua və zikirlər varid olub və biz söylədik ki, gəlib bayramın mübarəq, Da qabbal Allah minnə minkum. Bu cürlə dualar varəd olub sahabələrdən və yəmçin də alimlərdən. Lakin cümə günü bu barədə heç bir şey varəd olmuyub. Onun görə də bəli, biz də deyirik ki, cümə günü bayram günüdür, lakin bayram günü olmasına baxmayaraq sahabələr bir-birlərini cümən mübarəqdir deyə bir-birlərini təbrik etməyib. Əgər kimsə bunu iddia edərsə, qul hətu burə in inkuntum sadəqin. Əgər doğru danışırsan, dərinizi gətirin. Dəlibi gətirir ki, İmam-ı Hənifə rahimə Allah, İmam-ı Şafi Allah bir-birlərini cümən namazından sonra təbrik edərək, bir-birlərinə cümən mübarəqdir deyə, Allah qəbul etsin deyə bir-birləri üçün bu cürlə nə deyib dua etmişdirlər. Və ona görə də burada əlhəmdirlər ki, şeyhlərə bu barədə soruşurlar <coughs> və, və, və burada deməli, Şeyh Fovzan Həvizahullahdan soruşurlar, həmçin Şeyh Hüseyinlindən soruşurlar və həmçin də Şeyh Abdülmoxsin Əl-Abbaddan soruşurlar ki, cümə günü müsəlmanların cümən mübarətdir deyə bir-birlərini təbrik etməsi varmı? Və Şeyh Fovzan Həvizahullah deyir ki, əvvəlkilər deyir, yəni salih sələflər belə etməzdilər. Biz də belə olmalıyıq. Şeyh Abdülmoxsin Əl-Abbad deyir ki, mən bu barədə heç bir şey bilmirəm. Yəni bu barədə heç bir şey sünnə və biz bilirik ki, elhamdullah ki, Allah Rəsulunun zamanında da cümə namazı qılınıb. Bilal rəcəmə azanı verərdi və Allah Rəsulü minbərə çıxar, xütbə verər və sonra cemaata cümə namazını qaldırırdı. Lakin cümə namazından sonra Allah Rəsulünə Əbu Bəkrə, Əbu Bəkr də Allah Rəsulunu, Öməri, Ömər həzrətənin qucaqlayaraq bir-birlərini cümə mübarəkdir və yaxud da burada Şeyx Fovzana sual verirlər ki, bu günlərdə geniş yayılıb ki, telefonlara təbrikləşmə gəlir. Cümə gününü görürsən ki, səhər tezən Cümə mübarəkdir deyə təbrik duaları gəlir. Yəni bu cür nə şeylərin heç birinin sünnədə əsli yoxdur deyə alimlər. Bu barədə heç bir şey var idi olmadı. Ona görə də əgər bu barədə bir dəlil varsa, dediyimiz kimi, "Qul haqu burhan, aqumin kuntum sadiqin." Əgər doğrudirsə, dəlilinizi gətirin biz də alhamdulillah ona nə edə riyayet edək. Bəli, cümə günü əfsər gündür, fəzilətli gündür, xeyirli gündür, lakin O barədə cümədən sonra cümə mübarətdir deyə bir dua forması, zikr forması varid olmamışdır. Amma Ramazan və Qurban bayramında bu cür dua formaları varid olmuşdur. Doğrusunu Allah bilir, Allaha əmanət olun. Əssəlamu aleykum, və rəhmətullahi və barəkatu.